Zsoldos Péter Az utolsó kísértés 1. Amikor a földről a Tau Ceti második bolygójára küldött második űrhajó, az Anteusz, valószínűleg sohaki nem deríthető okok miatt, egész legénységével együtt felrobbant, eltemettem az agyaktáblákat, amelyeket a gámán, gyermekei így nevezik ezt a földet, töltött több mint három évtized alatt azért írtam,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 hogy már soha többé nem lehet kapcsolatom egykori földi testvéreimmel. Én, Gregor Mann, egykori űrhajós geológus most már halálomig a délipart leghatalmasabb városának, avonának égből jött isteni úra vagyok, én parancsolok a délipart minden városának, ha jól emlékszem, valami ilyesmit az egyik utolsó eltemetett táblára, a palotában pedig Enit, az úrnő, kinek népe egyszer majd lerombolja mindazt, amit én teremtettem. Mert tudom, tudom, elindulnak majd arról a távoli kontinensről a hajóak, Enit testvérei, tehát eltemethettem azokat a táblákat, és velük Gregormant. Ezt gondoltam akkor, megfeledkezve arról, amit egyszer már, úgy rémlik, leírtam,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 Persze azt hiszem, ez elég naiv nagyképűség, az információ értéktelen, mert felhasználhatatlan. De ez a legvégső tanulság, és nem lehet egy történetet a legvégén kezdeni. Akkor hát hol kezdjem? Majdnem harminc évig éltem egy városban Lubaltóval, a történetírás papjával, aki habamú, a főistenség,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 Ezután már nem volt nehéz megtalálnom azt a pontját életemnek, ahol hátra lévő évei minden keserűsége és szenvedése elkezdődött, bár természetesen akkor még nem tudhattam, hogy ez az a pont. Annyira nem, hogy ma már nem tudom megmondani, Erua, a tavasz és a szerelem istennője évszakának hányadik napján üzent értem Szumurri, hogy hajózzak a fekete forrás öblébe. Mind az üzenet tartalma, mind átadásának formája különös volt, az pedig egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy hogyan került szumur és hat hajója a fekete forrás öblébe, Havanától keletre. Hiszen 21 néhány nappal korábban nyugatra indult Girdimbe, az elhunyt király Eziza utódjához, Ezigírhez, mert Ezigír, nem találok rá jobb szót, pimaszabb lett az elviselhetőnél. És ahogy leírtam a szót, pimaszabb, rögtön el is szégyeltem magam. Gregorman, nagyon-nagyon messze kerültél a földi gondolkodástól, erkölcstől. Ez ír az egész délipat egyetlen független, és el kell ismerni tehetséges királya. A többi városban avana tanácsának céltudatos és eszközeiben csak a látszatra ügyelő mesterkedésének eredményeképpen az a gazdasági érdekeinek képviseletével megbízott felügyelő, az igazi úr. Habamu óvjon minket, hogy kimondjuk a helytartó, mert ez nem kívánatos, netán ellenséges érzületeket szülő kifejezés. A régi uralkodóházak tagjai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 Nos, ezt próbálta, mármint a tanács által ideálisnak tartott egyensúlyt, ez ígír megbontani két cselekedetével is. Nyomorúságos városa soha nem érdekelt volna engem, illetve a van a tanácsát, ha nem az övék két olyan nyersanyag, amelyeket máshonnan lehetetlen volt beszerezni a salétrom és a szóda. Szóda nélkül az avanai olajfák terméséből nem készülhet szappan és üveg, amelyek gyártási titkát csak az avanai mesterek ismerik, és értékük az aranyéval vetekszik, gazdaságunk fontos cserárui, és salétrom nélkül nincs lőpor. Már pedig egyetlen reményem, és az engem bizonyosan túlélő, mert folyton megújuló avanai tanács egyetlen esélye a vörös hajúakkal szemben csak a lőpor lehet amit ők, erről enített többször alaposan kifaggattam, még nem fedeztek fel. Ezért a két áruért, girdin, illetve Eziza, akit az Anteusz leszállása éppen úgy megjámborított, mint összes többi ellenségemet, akik akkor úgy érezték, csak napok kérdése, hogy avanát velem együtt mindörökre eltöröljék a föld színéről, mindent megkapott, amire szüksége volt fát, mert tisztességes fa nem nő azon a sivatagos vidéken, sőt az Avana hajóépítő műhelyében készített pompás hajókat, olajat, mert az sem teremt nekik soha elég, sózott marhahúst, aranyat, amelynek már alig volt értéke számunkra, mert annyi volt Avana kincstárában, és vas szelszámokat, sanyarú földjei könnyebb művelésére. Ezután Eziza meghalt, örökösének mert gyermektelen volt, ígért jelölte, akinek első dolga volt, hogy tisztelettel tudassa Avana tanácsával, a salétrom és a szóda árát a kétszeresére emeli. A tanács, mint az ökör a bögő felhorkant, de én megpróbáltam lecsillapítani őket azzal, hogy Avana olyan mérhetetlenül gazdag, hogy ezt észre sem veszi a vörös hajóaktól való félelme miatt rettegtem a salétrom szállítmányok elmaradásától. De nem sokkal később sajnos kiderült az is, a híregygyűjtője már évszázadok óta gurrunak, a tenger és a hajózási istenének temploma volt, papjai ezt a feladatukat, a matematika és a csillagászat fejlesztése mellett mindig tökéletesen és szavahihetően látták el, hogy ezig ír, tárgyalásokat kezdett az északi és a déli part között fekvő Szigetország, Disz teljhatalmú urával, tavapával, aki szerényen csupán a szigetek védelmezőjének címeztette magát, nem származván királyi családból. Dis ugyan még nem lábalt ki teljesen abból a szörnyű katasztrófából, amelybe szeretett tanítványom Laskili döntötte azzal a tűzvészszel,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 Ekkoriban ugyanis már minden időmet a gyógyítás házában töltöttem, ahol megítélésem szerint elmúlt évtizedeim leghasznosabb óráit éltem át Dimmu, az öreg orvos két legtehetségesebb tanítványával, Kamatuval és Gidallal.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 az Abanok fővárosában, Agdában váratlanul történt, és a megelőző négy évben, amíg az Anteus Avonában volt, soha nem jutott eszembe, hogy földi testvéreimet, akik annyi általam nem ismert tudás birtokában voltak, azzal terheljem, hozzák meg velem, vagy rögzítsék valamilyen módon, így nem csak ők vesztek el számomra, hanem az a tudás is amelyel gazdagíthatták volna az én egyetemem tananyagát. Jó öreg Lubaltó, kérlek, szellemed legyen velem, mert megint letértem a követendő ösvényről. Hiába soha nem lesz belőlem jó történetíró. Tehát elmentem a tanács következő ülésére, és beültem a díszes székbe, amely távol létemben, azaz az esetek többségében üresen uralta a tróntermet. Abban hamar egyetértettünk, hogy nagy baj azért nincs. Pilágú, a van a első hajósa, a pótolhatatlan barát és tanácsadó, numda ötse, ahogy öregedett, közvényes izületeivel egyre kevésbé bírta a tengert, ezért határt nem ismerő mohóságával és energiájával a két hajóépítő embereit sanyargatta, és mert a város gazdag volt, Pilagú pedig kegyetlen hajcsár és hozzáértő hajós, bárkáink minősége már elérte a diszben építettekét. A bárkák hadmozdulatainak összehangoltságát a tengeren az avanát a tenger felől védelmező sziklafal tetején állva figyelte, és amikor a hajóhadat irányító Sumuria kikötőbe visszatért, kevés jószót kapott egykori mesterétől. Sumuria életének személyes tragédiáján hogy több mint két évtizede pilagú legkedveltebb szórakozása, az öreg minden bizonyal érezte, hogy Szumurri nála is jobb hajós. Tanítványának állandó gyötrése, pocskondiázása nem tudtam segíteni. Annak ellenére, hogy pilagút viselkedésért többször, igaz négy szem közt, legorombítottam, Szumurrit pedig, amikor csak tehettem, nyilvánosan dicsértem, E két nagyszerű ember kapcsolatát lehetetlen volt megváltoztatnom. Bár talán akkor tettem volna igazán boldogtalanná mindkettőt, ha összebékítem őket. A van a hajóhada számára tehát dis és Girdin egyesített flottája sem jelentett volna különösebb nehézséget. Ami pedig a szárazföldi haderőt illette, Inimma -in egykori veteránjait és az ajas cselvetéssel elveszített orzú íjjászait Laskili fogta össze, aki már a elleni támadás előtt kiérdemelte a kétes értékű, de találó, még egyszer vezéli címet. Ezt azért kapta, mert embereinek minden mozdulatát addig ismételtette akár napokon át, míg hajszányira nem egyeztek az ő elképzeléseivel. Körülbelül kétezren voltak, 500 i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 akikben különben a tanács tagjai közül már elég kevesen hittek, tavapa és ezigír katonái képesek lettek volna partra szállni avana kikötőjében, kevés esélyük marad, hogy néhány perszné tovább láthassák habamú a napisten fényes ábrázatát. Így értékeltük a tanácsban egy váratlan támadás kimenetelét, ahol minden ha reményére az ellenségnek van szüksége, nem nekünk egy hosszabb háború kilátásai pedig még rosszabb a Girdin és dis számára. Az avanától keletre fekvő városok helyőrsége mind egy-egy az avanaihoz hasonló hadsereg, élükön az avana gazdasági érdekeinek képviseletével megbízott felügyelővel, vagyis a telhatalmú helytartóval, aki vagy szumurri vagy laskili keze alatt nevelkedett, és végső diplomáciai műveltségét Taliltól, az isteni úr, már mint én, Gregorman, első szolgájától kapta, tehát ezek a helyőrségek úgy zúdultak volna abban a védelmére, akár a dühött méraj, amelynek kaptárát idegen kéz merészeli bolygatni. Tehát így is, úgyis tökéletes megsemmisülés várt a támadóra, ebben is hamar megegyeztünk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 Bocsássátok meg, hogy zavarosan írok, de a keserűség, amely most már bizonyosan tudom, életem utolsó percég, elkísér, fegyelmezetlenné tesz. Más volt úgy írni, az eltemetett agyaktáblákra gondolok, hogy csak a titájékoztatásatokra gondoltam, és más így, amikor nyomasz az információ tartalma, annak ellenére, hogy sem az információ felhasználhatóságában nem bízom, sem azt nem tudom még, hogy hová ejtsem ezeket az új táblákat úgy, hogy számotokra mégse maradjanak felfedezhetetlenek. És ezzel együtt a végső információt nem választhatom el azoktól a csak az én személyemet érintő eseményektől, amelyek megelőzték. Mi közöttök lehet már akkor Szumurrihoz, Laskilihez, Ezigírhez,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 És akkor mégis Szumúri útjával kell kezdenem. Mert a tanácssal úgy határoztunk, nem is hosszú töprengés után, hogy Szumuri az Egyesített Tengeri és Szárazföldi Hadak főparancsnoka, egy címzés ellen még Laskili sem tiltakozott, mert Laskili csak a tények és az eredmények érdekelték, hat hajóval látogassa meg ezigírt, hogy elbeszélgessen vele terveinek lehetetlen voltáról. Hat hajó! Rajta a van a 240 válogatott embere, ezüsttel befuttatott vaskardokkal, a nauniktó ellesett, soha nem hibázó íjakkal, kell-e hatásosabb meggyőzés? Nagyon elégedettek voltunk ezzel a döntéssel. Én azért, mert reméltem, hogy ez ígér nem teljesen őrült és nem fog vérfolyni, a tanács pedig abban is bizonyos volt, hogy Sumurri tekintéje, az egész déli part hat város hajóhadának és hadseregének legfelsőbb hadura képes lesz a szódáért és a salétromért követelt árat ismét mérsékelni. Esra a viharisten utolsó tombolása után szumuri elindult a hat hajóval nyugatra, Girdimbe, dimbe. Nem pazarlóan gazdag, de ezigír fantáziáját találnak előirányba terelő, királyhoz méltó ajándékokkal, és ahogyan már írtam, Huszonvalahány nappal később egy kora este ott ültem a szobámban, tanácstalanul forgatva a simára csiszolt, vékony birkabőrt. Már régóta ezt használtuk agyaktáblák helyett, ha a közléstartalmát nem tartottuk elég fontosnak ahhoz, hogy ellenálljon az idő Amikor a kezembe vettem, az összesodort lap a szumurri főemberi aranypecsét nyomóját hordozó aranylánca volt többszörösen átkötve, és rajta himbálózott a pecsétnyomó is, bizonyítva, hogy az üzenetet valóban szumurrikülte. Ez szokatlan volt, mert a főemberek soha nem váltak meg pecsétnyomójuktól, elsősorban hiúságból, de a hamisítások, a visszaélések megelőzése is ezt az óvatosságot sugallta. Már ez is bizonyította az üzenet fontosságát. Azután ezt olvashattam, Szumurri tökéletesen írt és olvasott, ahogy a minden avanai, akit fiatalon emeltem főemberemmé, az írás szokatlan nagyságából és kissé rajzolatából a főparancsnok idegességét gyanítva. Isteni Uram, reggel hajóz hozzám a fekete forrás öblébe. Egyetlen hajóval a tenger biztonságos. Kapitányodnak Gihatrit ajánlom, és kérlek,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 Rendes körülmények között, ha valamelyik főemberem írásbeli üzenetet küldött, márpedig ez évente több százszor előfordult, azt talilnak, a palota első emberének az írnokaihoz került, és ha talil elég fontosnak tartotta, akkor személyesen hozta el nekem, hogy megbeszéljük. A főemberem levelét hozó katona, vagy hajós, addig természetesen az írnokok termeiben várakozott, hogyha az üzenet nem elég világos számunkra, Élőszóval szóval egészíthesse ki, vagy feleljen kérdéseinkre. Ám ezúttal alkonyatkol hat hajója közül valamelyik megközelítette a halott öböl, a név rajta ragadt a több, mint harminc éve újra élő öblön, avan a kikötőinek bölcsőjén, szorosának bejáratát és csónakot eresztettek le a hajóról. A csónakból valaki túlordította a hullámok harsogását, hogy a még inimma által épített örtoronyból bocsássák le a kötellétrát, mert ez szumurri parancsa. A létrán felkapaszkodó hajós az örtorony ügyeletes tisztjének a kezébe nyomta a tekercset, és csak annyit mondott, hogy egyedül az isteni úrnak adhatja át, ez is szumurri parancsa. Azután lemászott a létrán, a csónak visszatért vele a hajóhoz, amely vitorlát bontva azonnal keletnek fordult, a gyorsan közeledő éjszaka felé. Reménytelen lett volna utána küldeni akár a leggyorsabb hajónkat is, a sötétben nem találhatta volna meg. Miért nem akarta Sumurri, hogy kikérdezhessem az üzenethordozót? Mert ez volt a célja, azonnal rájöttem. Enit állát a vállamra támasztva, persze egyszerre olvasta velem Sumurri levelét, és természetesen halálosan megsértődött azon, hogy az urnőt ne hozd magaddal. – Szemtelen, öntelt barbár! – sziszegte. Nagyon bántott a barbár kifejezés. Ennit előtt csak az abban nyelvből ismertem az ottani megfelelőjét. Ők neveztek így mindenkit, aki nem tartozott a legelők előbbek közé. Ennit pedig gyermekkorából hozta magával a szót, az óceánon túli kontinensről, lalláról, ahol született és nevelkedett, ahol ezt a bolygót nem gámának, hanem ladnak hívják. És ahonnan majd eljönnek, hogy leigázzák, eltiporják a déli partot. Persze, és az abanokét is, akik ezt nem hajlandók, tudomásul venni. Hogyan merészel így üzenni neked, ilyeneket írni? Folytatta. Mikor leszel már végre erős, Gregor? Mikor élsz végre azzal a méltósággal és hatalommal, amely megillett téged? Amikor rátaláltam a vörös hajóak süllyedő hajójára, 15 éves volt, nyakigláb gyereklány, azt hiszem, ezt írtam róla az eltemetett táblákon. Az üzenet olvasásakor 30 éves, sugázó, csodálatos asszony életem gyönyörűsége, vigasz, kárpótlása soha nem kívánt és a kényszerűségből vállalt sorsért, ami akkor döntetett el, amikor a viking orvosa, Val azt mondta, hogy a szívem nem bírná ki a felszállás gyorsulását, csak halottként vihetnének vissza a földre. Nem akarom megbántani Valt, azt sem tudhatom meg már soha, éle még. Külön kérdés, hogy tizenkét és fél évnyi távolságban mit jelenthet, mi lehet az értéke az egyidejűségnek, de az a véleményem tévedett. Több terhelést kaptam a gámán háromnál több évtized alatt, mint amennyi a felszállás első néhány percében ért volna. De nem érdemes ezen töprengeni. A Szumúri azt írta, enit nélkül hajozzak a fekete forrás öblébe, oka volt rá. Soha nem kételkedtem a döntéseiben. Ha van a napi tennivalóiban, a többi városhoz való kapcsolatunkban mindig egyetértettünk. És még ennél is szorosabban összefűzött a rögeszménk. A többi főemberem, ha ismeri, bizonyosan ezt a meghatározást süti rá. Szumurit is neurotikussá tette a vöröshajóak inváziójától való félelem. Ne bosszankodj, kedves! Simogattam meg Enit haját. Azt a napfényben és a mécsesek lángjánál egyformán ragyogó, enyhén hullámos, bronzszínű harangot,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 De tudtam, hogy nincs ilyen sziget vagy öböl. És azt is sejtettem, jó néhány éve éreztem Enit apró, nem tudatos mondataiból, jelzéseiből. Ebben tehát nem marasztalhatom el, hogy nekik el a hatalom is. Én is, de a hatalom is. Nem egy sziget. Ezeket a pillanatokat persze igyekeztem azonnal elfelejteni. Enit kibontakozott az ölelésemből.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 Enit nagyjából 36 évvel fiatalabb nálad, a gyereked lehetne. Ezt mondtad numdának is, amikor először biztatott tapintatosan, hogy Enit legyen az úrnő, mert méltó rá. Óvatosan lépkedj, Gregor, de ne gondolj az óvatosságra, mert akkor biztosan hibázol. Értsd meg, Enit, nem bánthatom meg Sumurrit azzal, hogy nem teljesítem a kérését. Már is hibáztam. És Szumúri megbánthat engem? csattant fel. Kicsoda Szumúri hozzád és hozzám képest? Ez megint az időrend, és nem a hatalom kérdése volt, és ezzel ismét ingoványos talajra tévettem. Szumúri az emberi fejlődésnek körülbelül három ezer évvel korábbi lépcsőfokán állt, mint én, de Enit és köztem is legalább ennek az egyharmada volt. Így kicsi nehéz vitatkozni egy hiúságában sértett, harminc éves istennővel. Szumurri bizonyosan jót akar. Nem tudhatom, miért írta ezt, de hogy nem téged akart megbántani. Tehát kettőnk közül Sumurrit választod? Ez már penge volt, vékony, éles penge a bordáim közé. Nagyot sóhajtottam, és magamhoz szorítottam Enitet. Én a te szerelmedet választom, és ha Szumurri ezt írta, akkor félt valamitől téged, nem elválasztani akar kettőnket. Nem tudhattam, milyen prófétai mondat csúszott ki a számon. Enis szónélkül kiment a szobából. és szívvel néztem utána. Később magamhoz hívattam Talilt. Többször végigolvasta Szumurri sorait, azután az olajmécses lángja mellett a keskeny, magas ablakokon beszikrázó csillagok fényét nézte. Szumurri szolgád volt egész életében, Isteni Uram! Nem értem, mire rejlik az üzenete mögött, de nem cselvetés, az bizonyos. Hajóz el reggel Gihatrival, én pedig gondoskodom róla, hogy semmilyen kátékony szóbeszéd ne legyen a városban. A leghihetőbb talán az lenne, Isteni hatalmad Eruának, a tavasz istennőjének a tengeren kíván áldozni, hogy még szorosabbra fogja a barátságos istenek Erua és Gurru kapcsolatát. A másik két, az évszakokat uraló istenséggel, Esrával és Nanurral, a gonosszal úgysem sokat tudunk kezdeni. Esra tomból legfőbb gyönyörűsége az örjöngő vihar és a villámlás, Nanúr szikasztó forrossága pedig maga a végzett majd minden esztendőben. De ha gurú tenyerén áldozol Eruának, látsz előtt adhat a neki szentelt évnegyedben is, hogy vitorlát bonthassanak hajóink, vagy fordítva, gurúit továbbra is engedi, hogy Erua idején is hajózhassunk. Rám bízhatod a templomok papjait, Isteni uram! Habamú sok más korábbi cselekedetük miatt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 Ismered Szumurrit, soha nem volt fontoskodó. Egyetlen szörnyű emlék kísért csupán, Szumurri hozta az első hajóval lajiból a járványt és inimmát. Akkor is üzent igaz élő szóval, hogy Dimmu, akinek pedig nem volt illő parancsolgatni, azonnal jöjjön a kikötőbe, és most is... Talila fejét ingatta. Nem hiszem, Isten úram, hogy most ez is miért lődne meg. Akkor Szumurri kereken megírta volna, hogy ismeretlen betegség támadta meg a legénységét és segítséget kér. De akkor nem téged, hanem Gamatut vagy Gidait hívta volna, vagy mindkettőt. Szumurri nem ostoba. Inkább arra gondol, hogy valami olyan ismeretlen birtokába jutott, amiről Isteni Uram először téged és csak téged akar tájékoztatni. Hogy te döntsd el, Isteni Uram, hogy amit neked elmond, eljuthat el van a minden lakójának a fülébe. Azért ajánlotta a jót kapitányának Giatrit is, mert Giatri nem csak kiváló hajós, de Szumuri legbizalmasabb embere, aki szemrebben és nélkül engedelmeskedik minden parancsának. Tehát Szumuri valamit titkol, de nem előled, hanem a van a népe elől. Azt is sejtem, hogy Szumurri viselkedésének semmi köze ahhoz, amit Girdimben végzett. Ha támadástól vagy háborútól tartana, akkor most itt ülne mellettem és a részleteket sorolná. Vagy Girdimben, vagy hazafelé történt valami, ami arra kényszerítette, hogy a fekete forrás öblébe hívjon téged. Hajóz el hajnalban nyugodtan, Isteni Uram!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 Talil őszintén zavarba jött, széttárta a karját. Méltatlan alatt valód vagyok csupád, Isteni Uram, bár példaképem a felejthetetlen emlékű numda utódjává tettél. A rabszolgaságból emeltél magadhoz, és ezt életem egyetlen pillanatában sem felejtem el. Elhallgatott, aztán különös pillantással nézett rám. Nem járvány miatt hív Szumuri, ezt bizonyosnak tartom. Bár lehet, hogy ez rosszabb, mint ha van a népét feltőzni, meg valami, újra elakadt. Nem kellett volna ezt mondanom. Bocsáss meg, Isteni Uram! De valami aggaszt, és ebben az aggodalomban az a legrosszabb, hogy nem találok rá magyarázatot. Kétségbe esetten kereste a pillantásomat. Felejtsd el a szavaimat, Isteni Uram! Ostobaság volt erről beszélnem, amikor a legfontosabb a elkednek nyugalma. Hajnalban a kikötőben leszek. Milyen meghajolt, amit egyébként soha nem követeltem tőle, és amit már régen nem is gyakorolt, és kihátrált a szobából. Amikor a hálófülkébe léptem, Enit már aludt. A széles heverőn az én helyemtől elfordulva feküdt, és a vékony takaró alatt testének tartása minden polcikája azt sugározta, nem békültem ki, de kibékíthetsz. Undorodtam magamtól, mert eszembe jutott, a kibékítés enit újabb győzelme lenne. Soha nem érdekelt a hatalom, csak a felelősség nyomasztott, stett akaratom ellenére határozottá. Ennek a népnek, akik magukat a tenger fiainak nevezik, kell minden cselekedetemmel a felemelkedését szolgálnom. És Enit ebben a kényszerű sorsban sziget, sziget, bár nem kíván az lenni.